Ama bostan zezle, izartxo taldeko eun bat dantzari, musikariak eta erripika oren frango, ustaritzeko kabalkada den ungiaren ama iruan emanen dute lehenaldiko aldiko, urte bateko lanaren ondotik, eun eta behogaita amar pertsonek parte hartuko dute kabalkada untan, baina oraino, antzerkiaren gaia sekretupean atxikiada, haritz bide gaina antzerkiaren idazleak sorpresa importantea dela erraiten digu. Bai, Inportantea da, zer enta uh, aduezo lako antzerkibatean edo idatzia den bezala. Sorpresak badun, gauza garantzitzu bat, zer enta jendeak irri eginen du, uh, pixka bat uh, gaia zuterren bitxia dela, baina ezo izkoa edo, edo uh, diferenteki tratatua pixka bat. Eta jendeak edo publikoak entzutzen badu pixka bat hain nolako gaia den, sorpresa hori galtzen da, eta ez du efetu bere, bere emaiten. Jakin ustaritzeko antzesleek, jadanik badutela esperientzia eta gehiago dena lagun talde bat dira. Denek badute esperientzia bat, jauterearen bidez, edo tutak egin ere, gure esperientzia amatu hori, baina gure indagada menturazenak biziki lagunak girela kabalkadi kampo ere, soia, badugu saia gerrikusteko eta hori. Eta pentsatzen dut hori, ahi egtzen dira, erzenan ere laguna gara beziki, behaz, elgar, dugu. Irailan, musikari eta dantzariekin hasiko dira Epika elkartuak, egan bezala ustaritzeko gabalkataren lehena, ujiaren amairuan izanen da, larun bat ahatsaldearekin.